Du lyssnar på det speciella specialavsnittet av SkolSverige. Avsnittet då vi låter kloka människor spana in i det nya året. Och det är inget undantag i år 2018 så det är bara att hänga i och lyssna. Mycket nöje! Du här i SkolSverige har försökt se på den som man har hittat. Tekersten, en sten avan som bara i väg. Klockan är kvart över fyra, och att ens försöka sova är hopplöst. Mm. Eh, Karin, vi ska förklara för den som bryr sig om bakgrundsljudet- att vi sitter inte i vår vanliga studio- utan vi sitter i ett café på ett kulturhus- någonstans i Göteborg och spelar in veckans tidigare. avsnitt. Det är också därför vi har lite viskiga kafé som är Ja, men det, det är också en tradition- eftersom ja. vi möts i mellandagarna- och inte riktigt kommer in på skildskrivna- och sitta det är låst- eller uthyrt till andra människor som det spelar kupp. Eh, är, är det någon eller? Ja, det är någon form av idrott- jag tror det går till kupp som en variant på vinterna hur som helst, det är ingen vettig människa som bryr sig det däremot sitter vi på Kulturhus och spelar in Därför är det som det är det här avsnittet är ju i tredje gången så vi släpper ett nioårsavsnitt, Eller det är samma som vi brukar göra kring nyår. Vi bjuder in lite olika personer som har olika roller i skolan i Sverige mm. till att prata om sig. Vad tror du kommer att hända 2018? Mm. Så funkar det. Och det är ju ett litet det är ju de två tidigare åren har varit ett av våra mest lyssnade dagar. Jag har varit ett år. De två av våra mest lyssnade ja, dagar. Ja, jag menar det. Ja, men det är två av våra mest lyssnade dagar så alltså, de är ju populära. Ja, jag gör jag menar inte ut. Ja, nej nej nej, jag förstår. Jag, förstår. jag menar att, att alltså, på de två veckorna i team. Ja. Där, så och, därför så ser vi ju fram emot detta varje år. Vi börjar prata redan i oktober. Vilka ska vara med vilka ska vara med. Det, precis, precis. Slutsatsanalys i analys i du och jag tar lite ett steg ensam. tillbaka så är det fler som lyssnar. Så kan det vara, så kan det vara. Det stämmer. Ja, inte det är i det. Vi får ta den där analysen jag, i 2018. Ja, vi får fundera på det. Vi får se om vi gör något med den tanken under 2018. Men just nu är det bara. ska vi ta och börja prata om Kommer de här spaningarna. Då. Mm. Det är dags att börja presentera vår första gäst. Jag mm. en gång in och, hon äh, heter Johanna och Hon är och eh, för förvaltningschef för förskolorna i Kungälv Göteborg. Mm. Och, och så din så tidigare kollega? Till exempel, ja, precis. Alltså, så här, eh, Johanna nej, var min mentor när jag var lärarstudent. Sen blev hon min kollega. Sen blev hon min chef. Uh, när jag, utvecklingsledare, jag var utvecklingsledare som var utvecklingschef i Partille. Och sen har jag och jag gått vidare och är och förvaltningschef, förvaltningschef i Kungölda. För mm. Och du har sett att, att hon äh, käkar systematiskt kvalitetsarbete till frukost. Det känns absolut som att hon Jag tror inte att jag sätter den ord men absolut. Ja, precis. Jo men så är det väl. Och här kommer resultatet av det. Mina bästa ordnar. Jag, gamla jag hoppas att 2018 kommer istället att präglas av nytt. År, kanske är det lite nyttänkt. sorgigt att vi i Sverige har en till delegation som ska titta på hur perspektivet tillit kan prägla styrning och ledning av offentlig verksamhet. Med mig ger det faktiskt hopp. För, till att läsa för mig så är tillit detta vackra lilla ord som faktiskt klappar. blir samma både och framlänges och baklänges. Eller kanske göra som jag. Och ett perspektiv ett som jag tid. tror att det är just vad vi Vilket behöver. Sätt du än jag tror att, att vi behöver från olika perspektiv titta på samma sak med förståelse, år, för med tillförsikt, med förlitan och tro på alltså varandras olika förmågor och kompetenser. Inom förskolan möter vi 2018 med begreppet undervisning framför oss. Det har ju funnits som en del av vår sedan länge men kanske har vi inte sett så tydliga spår av det. I en reviderad läroplan som väntar är utbildning och undervisning det som signifikant skiljer det reviderade styrdokumentet åt. Vad kommer då det att innebära? Och Jag hoppas att det innebär att vi med stor tillit till förskollärare och lärare inom både förskola och skola ställer frågan till vår personal våra medarbetare. Känner ni att ni fixar det? I den tilliten önskar jag också att vi får ärliga svar som Ja, de här delarna fixar vi, men det här fixar vi inte. Här behöver vi andra förutsättningar. Jag tror att det är tre fokus vi behöver ha tillsammans i den tillitsfulla organisationen. Vi behöver ha fokus på barnelevers trygghet- Barnelevers lärande och inte minst barnelevers delaktighet. För mig så är utbildningens viktigaste uppgift att ge framtidshopp till en ny generation som ska i ansvarig frihet delta i samhällslivet. Det är andas hopp och tillförsikt. Jag önskar att 2018 då får präglats av tillitsfulla samtal där vi lägger undan prestige. Där vi lägger undan våra föreställningar och på riktigt försöker titta på varandras perspektiv. Och kanske få förnimmelsen av samma sak. För i de samtal jag har med medarbetare, med förskolechefer, rektorer, med skolledare så är det faktiskt den enad bild jag får. Att vi vill ge våra barn och unga tidiga och riktiga insatser- för att så småningom verkligen delta i samhällslivet- utifrån en ansvarig frihet. Så med förhoppning om många goda och kloka samtal- som präglas av tillit- önskar jag Skolsverige ett riktigt gott nytt 2018- Jag har ju en psykolog som har pratat om det när jag gick ledarskapsutbildning. Som pratade om tillitsledarskap, att det verkligen är på frammarsch. Mm. Mm. Så, när jag, gick, jag gick en ledarskapsutbildning förra året. Mm. Och då pratar man just om att det finns liksom till och med en ekonomisk vinst i att faktiskt liksom bygga sin, liksom sin ekonomi på. Att jag litar på dig, du får det här. Kort ute för resa vart du vill. Eh, men men. man tar mycket större ansvar själv mm. än vad man gör liksom annars. Eller så. I Precis. teorin i så fall. Jag tänker det hänger ihop lite med det vi pratade om i förra veckan. Om, om liksom det här med beteendeekonomi. Och så. För det kan man mm. se i, tillbaka till det här avsnittet som Digitalsamtal-podcasten spelar in. Som mm. handlar om samma tema. Vi pratade om att liksom man kan se i forskning i USA att så här, folk tar mycket större ansvar. När man har liksom ett system där arbetsgivare ska pensionsbara åt den så mm. sparar man mycket mer än om du själv får pengar och ska ta ansvar för dig själv. Eller så. Mm. För då liksom gör man, alltså man kan man kan designa ett system som gör det som är rätt. Att mm. det blir lätt. Liksom så. Mm. Det är väl lite samma sak egentligen här också. Att man, om man designar ett system där man litar på att folk ska ta ansvar för saken mm. då kräver det också att de människorna har den inställningen och, den och så. Just mm. Just när jag kommer till offentlig verksamhet så är det klart att man borde kunna räkna med att liksom folk vill göra det absolut bästa eller så. Mm. Och det är det som är tilliten. Vad spännande. Det är liksom en pendelgrej kring mm, new verkligen. public management. Och så. Det känns det, superskönt att ha ett förvaltningsperspektiv på det. Och att mm. liksom det är med tillit att till något som verkligen finns. Och att det är något som vi ska satsa på och utveckla. Så. Jag, ska, jag ser jättemycket fram emot det. Mm. Jag, för jag började höra det under 2017 och eh, vi eh, för, hör det nu igen. Ja, men kul! Cool. Mm. Yep. Eh, vi går vidare till listan och eh, kommer till... Eh, Karin Nygårds. Yep. Behöver hon en närmare presentation? Ja, det kanske hon behöver. Jo, vi får nog räkna med det. Ja. Man ska <laughs> göra det. Karin Nygårds är lärare. Hon mm. är frontfigur för med programmering i skolan. Har varit det i många, många år. Har liksom drivit det, den processen från att vara något som är nödigt. Liksom kanske så här gymnasiekurser i, som man kan välja. till att liksom, Det är en självklar del av, av allt som finns runt omkring och så. I du... mitt jobb som utvecklingsledare så mycket är det supertydligt att liksom så, här, eh, så fort jag råkar nämna saken när jag möter elever tillsammans med liksom, kollegor i parti eller så mm. som tangerar någonting som hon pratar om i ett avsnitt, då är det fyra händer som åker upp direkt. Ja, det är ser på TV i det här programmet. Så. Precis, som... för hon är programledare i Uvär, på UR. Ja, inte precis. precis Med programmerar mera. ja som sänds i... På bankerna tror jag jag är 100% säker, men jag är ganska mm. säker. Och, och då tänker jag att liksom, det är en genomslag. För mm. du möter barn förbi skolan så. Mm. Men också, det finns massa material. Det finns, man har spelat in separata lektionstipsserier som är jättebra resurser för lärare och så också, naturligtvis. Mm. Men liksom, hon är en aktuell person i barns värld. Och mm. därför är det superkul att hon är med. Mm. Och den kommer där. För fem år sedan började jag driva frågan om att föra in programmering i läroplanen. Om någon hade sagt då att det skulle ta fem år hade jag nog tyckt att det kändes som en evighet. Idag känner jag att det gick väldigt fort, för nu är vi här. I juli 2018 så blir programmering obligatoriskt i alla årskurser i grundskolan. Å ena sidan känner jag hurra och å andra sidan känner jag hjälp. Man ska akta vad man önskar sig, för det kan slå in, heter det ju. Och jag pendlar rätt kraftigt mellan hopp och förtvivlan. För jag tror på det här. Jag tror att vi i en värld där verkligheten består både av atomer å ena sidan och bitar å andra sidan. Behöver vi förstå bägge delarna. Och jag tror att ju mer osynlig tekniken blir, desto viktigare är det att vi lär oss se den. Och vi lär oss förstå den och framförallt att kunna kritisera den. Men jag ser också oron och stressen hos lärarna. Jag ser bristen av förståelse från huvudmän att avsätta tid och resurser för att se till att det här blir bra. Jag ser också faran i att programmering i skolan inte blir den nyckel till digital förståelse som jag tror att det kan vara, utan snarare något utanpåliggande. Kanske lite roliga robotar och bling, utan att det tillför eleverna någon djupare förståelse för den digitala världen som vi lever i. Men mest av allt är jag positiv. Jag hoppas att de forskningsprojekt angående programmering i grundskolan som finns runt om i Sverige kommer ge oss bra nycklar till hur vi ska gå vidare. För vi måste se det här som början på en resa där vi inte riktigt vet var vi landar. Det är det som gör 2018 till ett så otroligt spännande år. Det är himla kul att höra henne och jag tänker spontant på när vi sprang på henne i Almedalen, när hon hade fortfarande rosa hår från en inspelning <laughs> Kommer du ihåg det? Absolut, jag, bara, jag tycker det är skitkul att det är folk som tar aah, aah, i bakgrunden, <laughs> uh -huh. det har ingenting med det att göra men det ändå ökar på dramatisk effekt uh -huh. Jo, absolut, absolut jag träffar på Karin många år. Jo, men hör, det, det, man blir lite glad när man, man träffar på henne. Alltså och när man varje hör gång, henne Varje gång jag träffar träffat henne så är det precis så, man uh -huh. blir smittad av hennes energi och liksom så till yrket och Mm. Det märks supertydligt mm. Och vill man ta del av det mer Lite som en bonustips Så skriver mm. hon krönikor i Lärarnas tidning mm. Som är superbra Absolut Och från Lärarnas tidning till Lärarförbundet jag är steg, det är inte jättetort, men tänker på att det är Lärarförbundet som äger Lärarförbundet. <går> eller hur? För den som inte är med på Ja, och eh, nästa spanare är från eh, just Lärarförbundet, eller hur? Japp, det är Elisabeth Mossberg. Hon är ordförande för Lärarförbundet i Göteborg och sitter i styrelsen för Lärarförbundet nationellt. Mm. Hon, har varit, eh, hon är grundskollärare från början mm. och jag jobbar nu med det fackligt och jag har ett jättestort och intressant alltså, engagemang för liksom, vad facket kan innebära för det alltså jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor och så, men också liksom i kombinationen av att ha ett professionsperspektiv och att ha ett fackligt perspektiv. Mm. Det tycker jag är väldigt kommer att lyssna på lite bättre när hon pratar om skolan och lärande och så. Mm. De gånger har fått möjligheten att göra det. Och därför är jag så glad att hon är med nu. Absolut, och hennes spaning kommer här. Elisabet Mossberg heter jag och jag är ordförande för Lärarförbundet Göteborg och jag sitter även i förbundsstyrelsen. Jag tänkte spana lite på 2018. Att spana på skolan är ju rätt intensivt kan man säga för det händer ju så otroligt mycket. Och det händer ganska jobbiga saker som lärarbristen men även att lärare är sjuka och de blir utförsäkrade. Arbetsmiljön kan vara tung så att det, det, det finns en hel del mörka moln på eh, skolhimlen, så att säga. Men därför så har jag valt tre saker som jag ser lite positivt på. Eh, där det finns en potential att faktiskt jag blir positiva saker framöver. Den första saken är att eh, jag tror att tillitsdelegationen kommer att bli ganska synlig i debatten. Eh, det behövs, behövs diskuteras och funderas över hur vi ska vända och lämna den här New Public Management med sin kontrollstyrning och eh, brist på ansvarsutkrävande. Det har inte fungerat bra i skolan så därför tror jag att tillitsdelegationens tankar om att eh, Engagemanget och kompetensen hos medarbetare ska vara i centrum för styrningen. Det kommer man att diskutera mycket mer än vad man har gjort hittills under 2018. Varför tror jag det här då? Jo, jag tror därför att Göteborgs utredningar inför nya förskoleförvaltningen och den nya grundskoleförvaltningen har. Smittats en hel del av tillitsdelegationens tankar och man jobbar förfullt med hur man ska bygga tillit i organisationerna. Jag ser också att Malmös förskoleförvaltning jobbar väldigt mycket för att vända till en tillitsstyrning istället för en kontrollstyrning. Den andra saken som har möjlighet att utvecklas till något positivt är idén om professionsprogram. Jag tror att vi lärare verkligen behöver en tydlig och val, möjlig valbar vägar till karriärutveckling genom hela vårt arbetsliv. Men det ska vara just valfrihet att man ska själv välja om man vill gå med i det här professionsprogrammet. Men det ska finnas tydliga vägar och varje karriärsteg ska innehålla kompetensutveckling på något sätt. Vi behöver fylla på våra kunskaper hela tiden som lärare- en tydlig och förutsägbar karriärväg för lärare tror jag är jättebra. Och varför tror jag det här? Jo, jag tror det är därför att försteläraformen har inte varit så tydlig vad det innebär att vara förstelärare och det behöver det bli. Den tredje saken är att jag tror att äntligen kommer man att rensa på lärarnas administrativa uppgifter- jag tror det därför att jag har pratats om så himla länge men äntligen så tror jag att det faktiskt kan hända. I Göteborg har vi i alla fall jobbat stenhårt med och hittat bra modeller. Men nu är det dags att gå från ord till handling. Att verkligen händer någonting för lärarna. Det var mina tre saker. Jag skulle kunna säga så mycket mer. Vi har en avtalsrörelse, det är valår och det händer otroligt mycket i Skolsverige under 2018. Men Jag valde de tre sakerna, jag valde att se dem positivt. Det kan man göra annorlunda. Det finns många bump på vägen, det finns många hinder men det finns också många möjligheter och jag hoppas på dem under 2018. Yep. Jag måste säga att jag tycker det är befriande att hon eh, pratar om det positiva ändå. En sån här när man ska blicka in mot ett nytt år. Utan att det blir så här eh, lalligt eller så här, liksom så här, man, man sopar <skratt> saker under mattan utan ändå här, Det här är liksom på riktiga förbättringar som finns runt omkring och som vi behöver ävra med oss. Så. Mm. Så det hjälper inte att ha en totalt nattsfartbild eller en totalt så här i skimrande bild att allt är så himla fin, frid och, frid och frid, man behöver kunna ha flera saker i huvudet samtidigt och det tycker mm. jag är det är bra att det här pratet sammanfattar väldigt bra. Mm. Och tilliten kommer tillbaka? Mm. Ja, precis. Det är en röd mm. som kommer mm. igenom. Så. Mm. 2018 verkar bli tillitens årig alltså. Precis. Kan vi säga så här i hälften det av spaningen. Det utropade vi halvvägs igenom ja. Ja, innan vi hade kommit fram till 2018. Vi får mm. verkligen se vad det landar. <laughs> Ingen nyårsspaning utan en skolpolitiker Precis. Det är faktiskt så. Alltså, om Man tänker att det, man kan ju ibland säga som varandras lärare, som arbetar nära verksamheten, som du är, är. Tänker sig, mm. vad har vi egentligen politiker för? Mm. Men, men det är ju ändå så att det finns en styrning av skolan som är superviktig på, mm. på den nivån. Som mm. är viktig att ta till sig. Och på nationell nivå är det så himla så här, lätt att det blir pajkastning. Därför mm. har vi istället valt att gå lite i sidospår. Och hittat eh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt-Jamme, som förut var skolkommunalråd. jag vet inte vad titeln egentligen är, typ skolborgarråd eller liksom kommunalråd för skolan och så, fast mm. i Malmö förut. Mm. Och det har hänt mycket runt skolorna i Malmö under tiden som hon var liksom chefen för det. Mm. Så jag tänker att vi lyssnar lite på vad hon har för tankar om 2018. Jag vill börja med att säga tack för att jag blir inbjuden att avsluta året med att prata om något av det både roligaste och viktigaste jag vet. Skolutveckling. Jag är ordförande i kommunstyrelsen i Malmö, en snabbt växande stad där 40 procent av befolkningen är yngre än 29 år. En stad där flera tusen förväntansfulla förskolebarn och skolelever varje år kliver över tröskeln för första gången till sin förskola eller skola. Ivriga, lite nervösa, förväntansfulla och många av dem också lite vilsna utan så många svenska ord med sig i bagaget. Ungefär 50 procent av eleverna i våra grundskolor pratar minst ett annat språk än svenska hemma. Det är i mina ögon en helt fantastisk tillgång i den globala värld vi lever i, när vi får må ta vara på den. För det krävs lite extra, att se till att alla elever oavsett vem de är och var de kommer från och vilka föräldrar de har ger likvärdiga förutsättningar att utveckla både det svenska språket och övriga språk samtidigt som de fullt ut för möjlighet att växa och lära sig övrigt. I flera år har jag tyckt att den skolpolitiska debatten har varit alldeles förängslig. Debatten om skolsegregationen har varit förtörfatt och likaså debatten om det svenska skolmarknadssystemet som ser eleverna mer som kunder än som individer med rätt till både bildning och utbildning. Jag tycker krast att det har funnits en för defensiv politisk hållning som mer eller mindre utgått från att skolsegregationen inte riktigt går att ropa. på. Men nu till min spaning. Jag tycker nämligen att det bör hända något positivt i skoldebatten. Bara de senaste åren har likvärdigheten och klyftorna debatterats på ett helt nytt sätt. Flera röster har höjts och när till och med OECD flaggar för att de ökade klyftorna inom det svenska skolsystemet är ett problem för kunskapsutvecklingen. Ja, då är det läge att samla ihop sig. Jag önskar så att den här debatten tar fart på riktigt med fokus på att hitta lösningar och reformer som bryter segregationen. Klyftorna är ingen naturlag. Jag kan räkna upp många exempel från Malmö idag där vi tydligt ser att när vi planerar så att elever med olika förutsättningar faktiskt möts och går i skolan tillsammans, då förbättras resultaten. Men vi skulle behöva fler verktyg. Det handlar om hur vi kan jobba med upptagningsområden, hur vi kan planera långsiktigt, både ekonomiskt och när det kommer till etablering av nya skolor. Idag finns det gott om elever som vittnar om att de har förbättrat sina resultat när de kommer kommit i miljöer där alla utgår från att de både kan och vill lära. Jag är alltså mer optimistisk nu än på länge. Även om det visst finns en risk att just valår bjuder på snabb utspel och symbolpolitik snarare än nödvändiga och docköverskridande beslut. Jag skulle vilja att 2018 blir året där vi får en rejäl diskussion och gärna en bred samsyn om vad som är en bra skola. För en del låter det säkert banalt. Den bästa skolan är den där alla elever får godkända betyg, tänker många. Och det är naturligtvis målet, men i mina ögon är den bästa skolan den som förmår att få alla elever att lära, utvecklas och växa. Idag finns det många skolor där både professionerna och eleverna förmår att leverera fantastiska framgångar, men som sällan ges beröm eller uppmuntrande, utan snarare målas ut som misslyckade för att de inte har räckt riktigt hela vägen fram. Kanske på grund av många elever har levt under tuffa sociala förhållanden eller att många är nya i Sverige och har kort tid i skolsystemet. Och sen så finns det skolor som lovprisas och hyllas trots att de rimligen utifrån elevernas förutsättningar borde kunna presteras väldigt mycket mer än vad de faktiskt gör. I grunden tror jag att den här lite nonchalanta bedömningen av vad som är bra och dåliga skolor leder till fel fokus i skoldebatten. Att skolor som på riktigt är bra på att lyfta eleverna de ratas av resursstarka föräldrar och elever och kanske till och med av lärare. Att skolsegregationen faktiskt förstärks av detta. 2018 vill jag också säga mer av tillit till professionen och mindre av politisk detaljstyrning på alla nivåer. De senaste sju åren har vi sett en positiv skolutveckling i Malmö med minskade skillnader mellan skolorna. Den positiva utvecklingen hänger ihop med att vi har haft ett tydligt fokus på just utveckling och tillit. Vi har haft tillit i till professionen och skolornas förmåga att analysera just sina elevers behov. Vi har slipat på resursfördelningen och byggt upp stödet som det utgår från skolornas och elevernas behov. Vi jobbar aktivt för att elever med olika förutsättningar ska mötas. Allt detta och många hårda arbete ger resultat även om vi har långt kvar. Mellan kommunerna är det bara staten som kan utjämna skillnaderna. Därför måste staten ta ansvar för att dela de statliga resurserna och det statliga stödet efter behov. Precis på samma sätt som staten kräver att kommunerna och skolhögbemännen hanterar sina resurser. Tack för er och gott nytt 2018! Hon, hon känns ändå väldigt grundad i Malmös problem på något sätt. Alltså, vi har ju haft Repalu som har varit en figur i Malmö länge. Mm. Eh, men här känns det som en, en person som är väldigt intressant och som jag har hört förut som säger mycket ah, intressanta tankar. En jordad person på något sätt som inte kastar så mycket paj kanske. Nej, precis. precis. <laughs> mm. Mm. Och nu Förstår du? Nu blir det tankesmedia. Det finns en ny tankesmedia som heter Tankesmedia balans. Eller jag vet inte hur ny den är. Nej, ja, precis. Den är väl, det kan nog vara från 2017 då. Alltså, vad han skriver själva i sin beskrivning är att så här Anställda i vårdskola och omsorg hoppar strömmopp in i väggen. Vi granskar varför. Mm. Det är en ganska till exempel. På, liksom säga, okej, det är deras fält, det är deras perspektiv, det är deras inställning till vad som händer. Mm. Och då är det, det finns det två personer, det är Marcus Larsson och så är det Åsa Plesner. Så vi har bett Åsa att spela in en spaning som kommer här. Om vad du tror ska hända under 2018, eller om vad du hoppas ska hända under 2018, sa Karin och Jakob. Ja, Det är ju två helt olika saker, det. Men jag tänkte börja i en annan ända. För vad kan egentligen rimligtvis hända på ett enda år? Ett år är så kort. Min hobby är att läsa kommuners budgetar. De beslutas för ett år i taget. Den här vintern försöker jag läsa alla svenska kommuners budgetar för 2018. 290 stycken. Det är inte så omöjligt som det låter. Jag har slutat jobba i skolan så jag har ganska mycket fritid. Ett enskilt år spelar inte så stor roll. Även politikers handlingsutrymme är begränsat när de tar ett år i taget. Behoven ska beräknas. De kalkylerade intäkterna ska fördelas ut till nämnderna. Några miljoner ska gärna bli över till politiska satsningar, alltså det där som man sedan skriver pressmeddelanden om. Och det hela ska gå ihop. Plus minus noll, gärna lite till för säkerhetsskull. Ett problem bara, eller rättare sagt en utmaning. Det går inte ihop. Den kommunekonom som skriver underlaget upptäcker att behoven ökar mer än vad intäkterna gör. Hoppsan. Vad gör man då? Ja, alltså det är ju bara ett år det handlar om. Året efter kanske skatteintäkter eller statsbidrag ökar lite mer än vad det ser ut som just nu. Så kommunekonomen använder knepet. Det här är knepet. Man räknar om behoven. Det finns ett indextal för det där, men... Ingen hindrar dig från att använda något annat tal. Kanske ett tal som är några tiondelar lägre än indextalet. Puff. Några tiondelar av en procent, det är ju inte så mycket. Det är inget att bråka om. Men på kommunnivå kan man snygga till en budget med ganska många miljoner med hjälp av de där tiondelarna. Vad händer på en skola när skolpengen räknas upp? Lite mindre än vad löner och läromedelskostnader ökar. Ja, det vet du redan. Det blir inköpsstopp ett par månader tidigare än förra årets inköpsstopp. Det blir vikariestopp. Det blir färre timmar med resurs. Och det blir att kuratorstjänsten inte tillsätts på några månader. Ett enstaka år går väl bra? Inte så långt. Vad händer när det blir flera sådana år på raken? När det blir många? Det vet du också. Du känner det. I dina spända axlar, i ditt ryckiga humör, i hur du snäser av familjen och i skammen som sköljer över dig när du hör hur du låter. Det är inte bara du och det är inte bara i din kommun. Det är inte bara i skolan, det är hemtjänsten också, primärvården, och äldreomsorgen, socialtjänsten, och biblioteken och boendestödet. Visst finns det goda exempel. För med rätt kolleger, rätt chef på rätt plats så kan det fungera ändå. Och då är välfärden en fantastisk verksamhet och arbetsplats. Åtminstone det året. Nästa år, 2018, ska ett nytt kollektivavtal förhandlas, ett val hållas och Lärarförbundet har kongress. Vad kan rimligtvis hända på ett år? Mm, vi får se. Jag hoppas på att hela miljonen välfärdsarbetare börjar se kopplingen mellan knepet och de egna spända axlarna. Och att vi börjar säga ifrån. Vi skolfolk kan göra det till exempel i avtalsrörelsen och i valrörelsen och på Lärarförbundets kongress. Vi kan göra det på APT och på insändarsidor och genom att stanna hemma när vi är sjuka fast det tar emot. Tänk om nästa år blir året när det vänder. Det var jag hoppas på. Det var ord och inga visor, mm. det. Nej, nej, verkligen. Jag tycker det är schysst med ett sådant perspektiv när man liksom förklarar så här att liksom saker som händer påverkar på riktigt de som jobbar med att utföra välfärd. Mm. Det finns, alltså så här, utan resa in på en diskussion om kommunalskola eller statlig skola, så finns det ändå ganska många mellanchefer i hela Sverige som inte riktigt alltid förstår vilka liksom, konsekvenser deras beslut har för... Vad som händer i klassrum och vårdavdelningar och liksom överallt där det finns offentlig verksamhet. Så. Mm. Och det tycker jag att Åsa är ett starkt argument för att säga: Stopp! Fundera på vad du gör. Ja, eller hur? Och eh, tydlig tycker jag. Det var mm. en väldigt. Eh, ja. Tillbaka egentligen till det här med tillit. Mm. Fast på ett lite annat sätt. Eller så. Mm. så Vad händer om vi inte får till det här med tilliten? Om det Nej. inte blir så bra som det behöver vara. Då blir det ju så när man inte lyssnar på lärarna, till exempel, eller mm. vårdpersonalen, eller Visst. bibliotekarierna. Eller. Japp. Ja, så är det. Nu, vi börjar närma oss slutet på eh, både det här året och det här avsnittet och alla de här gästerna. Och då mm. är det som vanligt så att vi har en elev på slutet. Mm. Ja, och vi har eh, i år, valt, i år eh, har vi valt Vilma Ottebratt som har eh, gått på Skiljerska gymnasiet i tre år. som står studenten till våren. Mm. Eh, elevkursordförande och super... Eh, alltså, en elev som ger framtidshopp, tycker jag. Verkligen. Uh -huh. Och, uh... Hon är ju ett superdyrt exempel på varför vi brukar ge sista ordet till en elev. <laughs> Faktiskt, alltså <laughs> jättebra. Vi tar allting vi har hört, vi har pratat om, vi har lyssnat. Vi tackar alla våra gäster som har varit med. Ja. Och vi tackar också Vilma som kommer här. 23 augusti 2017. Kolla klockan. Den är kvart över fyra. Det är bara några timmar kvar tills jag ska vara sitta i skiljerska stora aula och inta mitt sista år på denna skolan. Nervositeten sprular runt i hela kroppen och det känns nästan lite sjukligt. Börja trean. Ta studenten. Jag har försökt att sova men det går inte. Jag ligger bara här och vrider mig och täcket känns som en enda stor varm säck som bara är i vägen. Klockan är kvart över fyra. Och att ens försöka sova är hopplöst. Märks det att jag längtar? Välkommen till nyårsspaningen 2018 med mig, Vilma Det som jag läst tidigare det var ett utdrag ur min dagbok- natten innan jag skulle börja trean. Och det var precis som jag skrev. Det var nervöst och pirrigt att få påbörja sitt sista gymnasieår. Då kände studenten så långt ifrån- men nu när detta året snart lider mot sitt slut så inser jag hur nära den egentligen är. Och Tiden har verkligen gått fort nu under gymnasiet. och Ibland skulle jag vilja stanna upp och greppa tag i tiden och pausa. Och bara sakta men säkert få ta del av allt det jag fått uppleva under de här tre åren. Allt ifrån en ny klass. Nya lärare blev var till ordförande för skolans elevkår. Och gro en massa nya idéer och tankar för framtiden. Om jag ska vara helt ärlig så kommer jag att sakna 2017 eftersom att det har varit ett år som gjort ett stort avtryck för mig personligen och som jag kommer tänka tillbaka på väldigt mycket när jag blir äldre som ett händelserikt år. Men samtidigt så bär detta året med sig många händelser som jag själv och många ute i världen helst skulle vilja glömma eller önskade aldrig hade inträffat så är det i slutändan ut en slags styrka till varje person och lär ut att ingen är stark ensam. Utan det är vi som bäst tillsammans. Mina förväntningar inför 2018 skulle jag säga är stora. Och jag blickar framåt på allra bästa sätt mot det kommande året. Och just den där tanken att tillsammans är vi starka kommer jag börja med mig nu inför sista terminen. Och ända fram tills jag ännu en gång stiger in i Skilskas aula med studentmössan i handen och betygspappren i den andra. Mina nyårslöften kommer nog vara att göra saker i tid, till exempel som läxor. För det eller ej, jag är världsbäst på att skjuta upp saker i sista minuten. Men sedan också framförallt att uppmuntra mig själv till nya höjder och testa mina gränser. För hur skulle det vara om alla valde att leva innanför ramarna med sina liv? Min dröm mig i år att flytta till Uppsala och studera där. Och jag blir helt vätsgrämd på tanken att flytta till en helt ny stad. Men jag vet att jag kommer älska det. Mina bästa råd ut till andra elever som själva tänker mycket kring nästa år är att bortse det gamla utsattade mottot Nytt år, nytt jag. Och istället byta ut det till Nytt år, nytt tänk. Det kommer ge dig så mycket mer. För du behöver inte ändra på dig utan kanske öppna nya dörrar för dig själv istället. Se till att kanske läsa en ny bok varje månad. Ge sig själv en klappa axeln efter varje klar läxa. Eller kanske göra som jag och göra uppgifter i tid. Vilket sätt du än väljer att börja det nya året på så önskas just du ett riktigt gott nytt år. För du kommer rocka 2018. Det här är SkolSverige yeah. Båden som handlar om den svenska skor.